Ja men hallå och varmt välkomna till Det borde du veta som är fågelsporten med allmänbildning i centrum. Det är ju den tredje kvartsfinalen här och bredvid mig har jag Pernilla Lindmark. Ja och jag heter Amanda Berchö. Ja Bra att jag <laughs> introducerar mig själv också där. Det är ju den tredje kvartsfinalen Pernilla, känner, hur känner du inför det? Oj jag känner att nu börjar det ju hettas till, kan man säga så. Ja. För då är det så jag känner. Ja, ja men jag känner också det, att det börjar bör känna att det är mot slutet. Ja. Eh, men vi ska ju såklart också introducera våra tävlande idag som är Hugo eh, Liljeblad och Daniel Domnauer, om jag nu får säga. Ja, det är ett uttalat. Där var det Daniel och Hugo. men hallå, hallå. <laughs> eh, Hugo, vad, vad har du gjort idag? Jag har eh, spelat in lite musik med Filip Karlström som går rockmusik två. Ja. Jag har spelat lite gitarr och lite sång. Spelar du själv musik? Det gör jag inte längre. Längre? Nej. Det finns inte tid till det. Nej, det är sant att skolan tar mycket tid. Ja. Eh, Daniel, du har haft en lång sovmorgon idag. Ja, ja, men jag vaknade för en timme sen ungefär. Jag... Nej. Jo. Nej. <laughs> jag, jag tycker om att sova. Det är min största hobby. Mm. Ja, men det, Jag gillar också så. Men då känner du, har du laddat batterierna tillräckligt nu till äh, det? Ja, telekom... i och med att jag typer en ny vaken, så borde jag åtminstone kunna prestera någorlunda bra. Mm. Kommer du ihåg vad ni fick för poäng förra gången? Ja, jag tror det blir 13-12 i min ställning. Ja, det är korrekt. 17 hade jag. Äh, 14. 14. Okay. Ja. Det kanske blir 14, äh, 17 idag. Precis, det, det kan få spott i framtiden. Precis. Men det är otroligt nära där med den här ja. gången. Ja, men absolut. Eh, Pannilla, vad säger du om att introducera vad vi ska göra i idag? tävling? Men mycket, mycket gärna. Mm. Vi kommer idag att börja med vår musikfråga. Och eh, ja. Den berättar vi när vi kommer dit för att sen efter det så kommer vi köra vem där, Vilket är ett moment där vi har klippt ihop en eh, olika ljud som med viss logik ska gestalta en speciell person. Efter det så kommer vi köra nyhetsquizet för att kontrollera hur de tävlande har haft koll på nyheterna under veckan. Efter det så är det kategorifrågorna och veckans kategorier är historia och sociala medier. Färdig, vi ska hinna känner med. Ni inför den uppställningen idag. Helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Ni har på både sociala medier och historia kanske. Nej, Nej. Nej. inte alls faktiskt. Nej. Vi får se. L lika pessimistisk som alltid. Ja. Men det är en känsla jag också gillar att ha. Eh, men då är det som sagt: eh, första frågan är ju musikfrågan. panilla kan du dra oss igenom den? Eh, ja, det kan ni absolut ta att göra För det är ju som sagt nytt för den här säsongen Men inte längre så nytt Eftersom att vi är i den tredje kvartsfinalen Jajamän. Men då är det alltså så att ni ska gissa på Vilken artist eller grupp som sjunger Samt vilket, vad låten heter Jajamän Låtnamnet forever. <laughs> den som skriker sitt namn först får då svara Och gissar man fel, ja, men då får då den andra tävlanden Chans att svara är allting klart? Jajamän. Så klart. Då kör vi igång och då ska ni gissa då vilken artist och vilken låt det är. Daniel. Daniel? Det är väl Destiny's Child med Survivor. klar det var snabbt. Är det en poppislåt eller så? det är bara något som sitter kvar i bakhuvet som mm. från gamla tiderna. Ja, Jag tror den är från 90-talet. Anyhow, nu kommer vi till frågorna då. Vi, jag tycker vi kör den som en lite matta då för den är väldigt bra. Eh, Bandet Destiny's Child bestod av tre personer. Beyoncé Knowles, Michelle Williams är två av dem. Vad heter den tredje? Ja, du... Det, nej, jag vet inte. Hugo, vill du ta en gissning? För jag höra de två första igen? Beyoncé Knowles, Michelle Williams och det ja, tredje är då. Nej, det, det hjälpte nog. faktiskt en av dem lite kända av eh, grupp. Kelly Rowland. Känner jag igen henne mm -hmm. Absolut inte. Absolut, <laughs> absolut inte, absolut. Mm -hmm. eh, ja, eh, noll poäng där då. Andra frågan är: Kelly Rowland och Beyoncé med familj grundade organisationen Survivor. Eh, The Survivor Foundation efter en förödande orkan som drabbade södra USA 2005. Vil, eh, vilken orkan var det? Daniel. Daniel. Eh, Hurricane Katrina. Det är helt rätt. Snyggt. Tycker det varit en bra inledning på första första, tredje kvartsfinalen. <laughs> Eller vad Jag tycker vi tar en liten <laughs> låt och, och, och rensar hjärnan lite, lite, lite grann. Warm Nathalie Felicia. Det är veckans singel här på PTFM som ni lyssnar på och programmet heter. Det borde du veta. Det borde du veta. Ja! Jajamän. Jag som pratar är Armande Bergsjö och domare. Yes. Och Vi har då kommit till vilken del av programmet har vi kommit till? Ja, men vi har kommit till Vem där! Vilket är ett litet moment där vi har klippt ihop en serie olika ljud som med viss logik ska gestalta en känd person. Och när någon tävlande tror att de förstår vem personen är så ska de säga sitt namn i mikrofonen och skriva ner svaret på sin lapp. Svarar man då inom 20 sekunder då får man 3 poäng. Inom 40 sekunder så får man 2 poäng. Och efter då 40 sekunder så får man 1 poäng. Är det helt klart för de tävlande? Ja, oh, klart, Hugo och Daniel. Eh, men då tycker jag att vi kör igång här och jag frågar då såklart, vem där är? Oh, you my Årets julvär 2013. Hur kände du när du fick frågan? Oh, you touch my tala la. -la. <laughs> jag kände mig väldigt glad och hedrad. Det känns verkligen som att jag har fått ett förtroende. så roligt för en väninna till mig sa är det du som ska vara Hone Vice i år? Daniel Yes, och då var den minuten slut. Uh, hur går du sa ditt namn först då. Mm -hmm. vad har du gissat på? Mede. Ja, men det är helt korrekt. Gött. Och Daniel? Ja, jag skrev Linda Bengtsing, men nu, nu vet ju att det inte är rätt. Mm -hmm. Ja, tyvärr. <laughs> vad, vad var det du tog på på? Rösten faktiskt. Jag hade ingen aning om att hon var julvärd 2013, men rösten kände jag igen. Mm. Mm. skulle du Panela, du har ju klippt ihop den här lilla ljudbiten. Ja, det var absolut inte så enkelt. Det här inte, men det är som sagt tredje kvartsfinalen. Och då tänkte jag så här att i början så var det ju Gunter eller Gunter med ding-dong-song. Och hennes man heter ju då Martin Gun Gunter. Mm. Mm. Väldigt farfetched. Mm. Mm. Ju... Sen hörde vi då Daniel Adams Ray med Lilla Lady där han sjunger Ursäkta min franska. För det är det faktiskt så att Petra, hon har en filosofi, filosofi kandidatexamen i just franska. Mm -hmm. Jaha, ja. Sen så hörde vi två personer skratta där, och hon är ju faktiskt komiker. Väldigt simpelt, tänker jag. Mm, mm. Sen hörde vi Interlåten i Melodifestivalen. Vi lyckats hon ha lett ett flertal gånger. Mm, hon var väl senast? Ja, precis. Med Mons Särmelöv. Och i slutet där så hörde vi gruppen ODZ som sjöng just Petra med. Ja? Kändes det lite mer logiskt nu när ni hörde förklaringen? Ja. Oh, det, ah. det ska ju ändå vara ganska svårt. Vi är ju ändå i tredje kvartsfinalen. Precis, precis är super. Ja. <laughs> vi är ju ändå i tredje Jag menar inte att låta så dissig, men jag gör det naturligt. Vi har då kommit fram till... Vilken tävlingsmoment då, Panilla Nyhetsquiz! Ja, men Kan du förklara hur det går till? Ja, men då ska vi som sagt läsa upp lite olika nyheter här som de tävlande ska säga om de är falska eller sanna. Mm. Nej, en, jo förlåt. Det, det är exakt så det går till. Och eh, vi börjar med Daniel. Daniel, är du redo? Ja, jag är vensam. Då kör vi igång. Plastpåsen är ett av de största klimathoten i modern tid. Därför kommer Miljöpartiet med en motion om att alla affärer enbart ska sälja papperspåsar senast år 2020. Sant. Falskt. Världens ledsnaste isbjörnpizzar är inte längre ledsen. Pizza som bott i en på ett shoppingcenter bor nu istället i en park i Kina och sägs ha dragit på Smilebanden. Sant. Sant. Programledaren Peter Gide tatuerade sig i TV4 Nyhetsmorgon. Tatueringen är en symbol för att uppmärksamma diabetes, en dödlig sjukdom som han som han som många kämpar med. Falskt. Sant. En mysoxe på lyx eller djurpark gick till attack mot en i personalen när djuren skulle få mat. Sant. Falskt. Fyra av tio som röstade på Trump i USA-valet medier att det de hade röstat annorlunda om valet hade varit idag. Sant. Falskt. Skådespelare Jackie Chan fick efter 200 filmer en och fem årtionden äntligen ta emot sin väldigt efterlängtade Oscar. Sant. Sant. Ja, men då var den. Och så ska vi bara förtydliga där att det inte är ett mysoxa utan en mysk Ja, exakt. Jag tror inte vi har sådana i Skåne. Jag skyller på det. <laughs> vi har sagt om du, är du. Nu ska vi se Nu struntade jag till det här ett ögonblick Det blir alltid Tekniskt mankemang här nu ska jag Men ja. vad borde du borde veta Utan lite, lite Men Jag känner att det har blivit lite grann av mitt trademark ja. Det blir inget du borde veta utan mankemang Hugo, är du redo för din omgång? Definitivt Då kör vi igång Landstingsrådet och före detta riksdagsledemoten Maria Stenberg poserar naken i naturen för att stödja forskningen runt cancer. Bilderna ska publiceras i eh, den så kallade gubbkalendern. Sant. sant. Det kan komma att bli mer av dramaserien Sex and the City, men i så fall blir det dock inte Carrie Bradshaw som spelar som huvudrollen utan Samantha Jones. Falsk. Sant. Forskare vid Lunds universitet har hittat olika samband mellan Alzheimers och för mycket exponering av sociala medier. Falskt. Falskt. Djurskyddet ber nu personalen att inte lägga ut face på Facebook vem äger denna katt. Detta eftersom de allra flesta katterna har en ägare och att vildkatter kan vara farliga för de ovanliga. Falskt. Falskt. En elikalv påträffade skadad i Munksund utanför Piteå. Polisen beslöt att kalven skulle avlivas eftersom kalven fick utstå mycket lidande. Mycket lidande. Sant. Sant. Tusentals personer i Eskilstuna kommun strejkade i veckan med att kommunen meddelat att de ska riva stadsparken för en ny busstation. Sant. Falskt. Ja, Lite kniviga nyhetsfrågor i dagens omgång. Men som vi har på innan så är det ju den tredje kvartsfinalen. som <skratt> Så är det. Jag vill inte vara Why should you feel Aldrig igen må där med Cherry eller cherry inte vet jag hur man uttalar det. Väldigt fin låt i alla fall. Du lyssnar på det borde du veta och var jag vill veta, Pernilla, resultatet. Ja. Eller resultatet, vi har inte kommit till slutavtälningen Nej. än, men snart. Alldeles strax. För det är faktiskt sådär att vi har passerat tre olika kategorier. Kategorier. på Ja, och i den första musikfrågan alltså så tog Daniel övertaget med två poäng. Sen kom Hugo i kapp med ett poäng. Sen kom Hugo i kapp. <laughs> och efter det där så hade vi nyhetsfrågorna. Och det var inte så enkelt att hålla koll på vilka som var sanna eller falska den här veckan. Mm, det var lite knepigt. Mm. Eh, så nu är det faktiskt så otroligt jämt att det är fyra till Hugo och... Nej, fem till Hugo och fyra till Daniel. Mm -hmm. Oj, oj, oj. Nu står och nickar och tänker. Oj, oj, oj. Hur Känns det... det? Ja, Vad har ni för tankar nu i skallen? Mm -hmm. Jag måste göra bättre ifrån mig och inte svara fel. Helt enkelt. Ja, det är absolut en bra taktik. <laughs> bra början. Extremt bra taktik. Hugo, hur känner du? Ja, jag, jag tycker sånt här är kul. Alltså. Jag gillar när det är lite pressat. Det ja. tar man till lite. Det är roligare det är när det är jämnt, precis. tänker jag. Ja. Precis, precis. Men vi ska vidare i programmet, självfallet, Pernilla, vad kommer nu? Ja, vi ska ju börja med historia som är en av de två lottade kategorierna för att sen gå över till sociala medier. Och under kategorierna så ska man då säga sitt namn så fort man kan svaret. Och svarar man fel, ja, men då går chansen över till motståndaren. Och vi inleder oss såklart med en ljudfråga. Vi ska börja med historia. Och då inleder vi med en ljudfråga så då ber jag er att spässa öronen. All right? Mm. Ni är redo? Då kör vi. Ja, eh, vi hörde där David Hasselhoff, Looking for Freedom. Och då undrar jag, under vilket historiskt moment sjöng David Hasselhoff, Hasselhoff sin låt Looking for Freedom? Hugo. Hugo. Ja, när Berlinmuren revs. Det är sant. Vilket år avgick eh, Richard Nixon som president i USA till följd av Watergate-affären? Daniel. Daniel? Det var 1969 tror jag. Nej. Ja, 1969 säger jag. Tyvärr fel. Mm. Hugo, vill du upptämpa? Mm, 1967. Nej, det svaret är 1974. Astrid Lindgren är det nya ansiktet utåt för svenska 20 kronosedeln Innan dess var det Selma Lagerlöf. Hur många år prydde Selma sedeln? Hugo. Hugo. 30. Nej, mm, inte korrekt. Korrekt. Daniel. 25. Inte heller rätt. Svaret är 19 år. Mellan 1997 och 2016. Mm -hmm. eh, påven Franciscus var nyligen i Sverige. Hur många år sedan var den senast en påve var på besök i vårt land? Hugo. Daniel. Det var väl på typ 1400-talet tror jag som... Hur många år sedan? Ja. Jaha, eh, ja, vad blir det? Typ 600, 650 år sedan? Det är tyvärr fel. Okay. Hugo? Ja, det blir lite annan gissningar. Eh, för, ska vi se, 22 år sedan? Ja, det var mycket närmare. Svaret Jaha. är 27 år sedan. <laughs> en av de som avrättades i Stockholms blodbad var Erik Johansson. Vem var han far till? Hugo. Hugo? Gustav Vasa. Det är rätt. När Barack Obama åkte på statsbesök på Kuba i mars 2016 var det första officiella mötet mellan ländernas högsta politiska ledare på hur många år? Daniel. Daniel? Det var 30 år. Mm, jag är svär inte rätt. Hugo? 15. Nej, inte det heller. Svaret är 88 år. Oj, det har jag. Ja, Vem var eh, 1948 och 1979 mellan de årtiderna statsminister i det rent folkpartistiska regeringen som, Sve som Sverige har haft? Det var inga år som ni föddes. Eller levde på kan. Mm. Nej, Tina. Ja. Svaret är Ola Ullsten Ja, men eh, knivigt där också. Jag historia hög. är inte ett lätt ah, historia, Det var ju till och med svårt att skriva frågorna. Så att, eh, mm. Men det är all, allt för den tredje kvartsfinalen. Vi ska gå vidare då direkt till eh, vår kategori sociala, sociala medier. <laughs> eh, och julfrågan lyder som följer. Ja. Hugo. –Vilket gammalt och icke längre existerande socialt medie hör vi? –Hugo. Hugo. Eh, –Amazon Messenger. Det, –Det är korrekt. –Det är korrekt. Mm. –Vad hette Nordens första community-site som senare 2010 bytte namn till LS8- –men lades ner igen 2011? Daniel. –Daniel. –Daniel. –Luna Storm. –Det är rätt. –Mark Zuckerberg som grundade Facebook hoppade av sina studier för att jobba fullt med det sociala mediet. –Vilket universitet gick han på? –Daniel. –Daniel. –Harvard. –Det är rätt. –Vad används Flickr för? Ja, tidnyttet. Hugo. Ja. ja, Hugo. Bilder. Det är korrekt. 2009 etablerade sig Twitter i Sverige. Vad betyder Twitter på svenska? Daniel. Daniel. Oj, vad jag Daniel. Twitter. Det är korrekt. Vad är blogg ursprungligen en förkortning av? Nej, ja, Tidnyte. Svaret är V-blogg. När man får till exempel en like eller en tumme upp på en bild eller text man lagt upp på sociala medier utsändras ett ämne i som gör en glad. Vad heter ämnet? Daniel. Är det fint. Det är eh, tyvärr inte rätt. Nej. Hugo. Nej, ingen aning tyvärr. Svaret är dopamin. Mm, vilket just. år blev 2013, vilket år blev 2013 utsedd till årets nyård i svenskan av språkrådet och som betyder att man tar ett foto av sitt ansikte? Hugo? Daniel. Hugo. Um, –Selfie. –Det är rätt. –Vilket socialt medie grundades 2005 av Chad Hurley, Steven Chen och Jawed Karim och vars slogan är –Broadcast Daniel. yourself. –Daniel. –YouTube. –Det är rätt. –Vad hette det sociala mediet som nyss lades ner där man kunde ladda upp videos som endast fick vara Daniel. sex? –Daniel. –Var –Det är rätt. –På Twitter är användarna begränsade till ett visst antal tecken när de skriver en tweet. Hur många tecken? Hur –Hugo. Det? Daniel. –Hugo. 140. –Det är rätt. –Vad betyder det att man tar en groupie? –Daniel. Daniel? En selfie, fast med flera personer. Ja. Vilket medie beskrivs så här? Användare kan ta bilder eller spela in videoklipp och lägga på filter, stickers, text eller eh, rita på dem. Daniel. Hugo? Hugo? Mm, Snapchat. Det är rätt. Spotify är den apps, app som drar in mest vinster. Men vilken är världens mest nedladdade app? Daniel. Daniel. Ja, oh, nej. Eh, det är ju Facebook. Det är tyvärr inte rätt. Rätt svar är. Eh, nej, Hugo, förlåt. Google. Det är tyvärr heller inte rätt. Rätta svaret är Whatsapp, Messenger. Jajamän. Oj, okay. Vi tar en låt och så är vi strax tillbaka med resultatet. Fyll mm. Kaka av bas nu Allt var så bra men Allting är knas nu Fyll upp mitt glas nu Vad är det bästa du har nu Natten är evig Hur ska vi ta slut Själ mig! är var det bra för, ännu ett glas för Allting som var vi, skål för allt som dör Kom vi för nära, var vi för kära Kanske är det går tid, tillbaka till det där För rivet i mitt hjärta Jag skyddar dig från allting Som skakta för varandra Vad var det bra för för allt som dö skor för allt som dör skor för allt som dör se mig i din lust vad vi får tyvärr avbryta Annadias möffill upp mitt glas nu för att vi har räknat upp poängen och det står lika hur, hur är, är det Pernilla? spännande det är som sagt tredje kvartsfinal och nu kan allt hända Vi där. ska ta en utslagsfråga då. Ja. Eh, och den eh, lyder som följer Vad heter mannen som gav namn åt enheten Hertz som används för att mäta exempelvis ljud? Hugo. Hugo. Frans. Tyvärr inte rätt. Daniel? Åh, oh, det är... Nej, nej, det sitter inte. Vad heter drottningen som vi ynka sex års ålder blev drottning i Sverige då? Daniel. Daniel? Det var väl Eleonora, ja. Tyvärr okay. inte heller rätt. Uh, då, ja, Hugo. Kristina. Uh, Åh! Oh! Men Jesus, det var rätt! <laughs> oh! Jag höll på att sveta sig själv. Nu har vi knappt någonting tid kvar. Hugo blev då vinnare med 12 poäng och Daniel fick 11. Daniel Husch, eller Hugo, hur känns det med nerverna? Uh, bra, det är ju, inga problem. Oh, Fantastiskt. Det... Vi måste avsluta här, men vi hörs nästa vecka igen. Visst gör vi, panelen. Det gör vi. Ja, jajamän, tack så mycket för att ni lyssnade idag. Yay! Head up!